مانا به تسمیهه الحمدلله الذي هدانا الى الصراط المستقيم شارح ملا خپل مقصد کی شروع مقصد د وضاحت د متن د منارو د منار متن دغه وضاحت کوي الحمد لله الذي هدانا ايني شروع کړه او کچاول چې ولي منار والا بسم الله نو ولي کلي کر نو شارې ہوئی چې بسم الله الی کلي وخوما ذکر کړي قال المصنف بعدما تيمنا بالتسميه ببسم الله الرحمن الرحيم نو رست الحمد لله سکړي دا وایلیدا نو ویلې د مو سنب بعد ما تیمنا به تسمیته تی پس د دینه چې برکت حاصل کړه د تیمنا تبروک او برکت حاصل کړه په تسمی سره او بسم الله الرحمن الرحیم سره د دینه رستوي ویلې دی الحمدلله الذی هدانا ال الصراط المستقیم په تفسییر او قوی الحمد الله او خار دی او د انندستان ملاو که نه د کم ځای ندستانو نو اندستا د سفه وا چې یاره دی ملانو ب الحمد کې دا طالبان خټړی کړي نو قظیم سټړ کو مناسې بعد خبره دا, دا. و بس داوااض ده دا. نور کتابونه ب ویل الحمدللہ الله نه په کووتي بس وال نور په کټکې نو کوو اوس ک تاال الحمد اللهې شوو کېږي شریفلام دیو احمد دیو شکر دیو کیسه په کې نو بدبګه زګه دا وی واضح دی او تیګرا نه لګ کنا نو مخ کې دا اگې چلیه و امل هدايه دا اریو سړی د غارولو زای خوخی کنا له دوم د غارولو زای فوخت لک حدان اله صراط المستقیم ته ہدایت کوي دا مدابط ثابت کی چه د هدایت لفظ مشترک ته به مخبره مشترک چ کلا په یو معنا کې استعمالی کی مدار غیده پارا قرینه پکار وی نو بیان د قرائنو وو کی بیان د چا وو کی قرائنو وو وا ها ہونا ان زرا دې زې سره بچ کمونو ا او جواب ته اشاره وکي دا غزه مقصود ده دا ضمانه ده هدايت کول او د قرینو بیان کول دا تمهيد ده وا ها ہونا ان زرا ده پاره تمهيدي اول حاصل دا دې شه هدایت په دو مانو رازی. هدایت په دو مانو رازی. یو هدایت رازی فماناد ایسال الیل مطلوب. دویم هدایت رازی فماناد ایسال الیل ما یوصل الیل مطلوب. ثال اعلامه یولو العلل م مطلوب کې یو مقصد ته رسول دویم د مقصد لا راستهول یو سړی د ته ساب ته کمه لاتللی ده تا ته دا روړالله او سیده په دی بانېځ چې مخې ت لګړپیر را شي خی شو بیا ګس طرفته تا شو در سواب دا ته خولا خوله لا رو خولا دو سړي دته لاوو یاره تعالبجانانه سوابیت ته کم لاتلی ده تاته و کې نه موټر سیکل باېشه کې نه کش سواب چوک کېې کوچ کوئ دا سواب پو نه نو دا هدایت دی چې سواب ته رسه کوو او را سو نو دا هدایت تي ایسال الیل مطلوب مقصد تا رسول مقصد تا رسول جو ایم نے ایسال الاما یوسیل الیل مطلوب یعنی رسول آغا ستا چه سڑے مقصد تا سکی ٹکس وقت ٹک د هدایت دا دوه معنی شوی ادھے دوه معنی کی استعمالی گی وس چه د هدایت ته راغې په عبارت کې نمونبه کم معنالو لفظ څه دوه مانو کې وزه شوی د دوه مانو لپاره دوه یا د دوه نزياتو لپاره ریت شوی مشترک وي اصلي شاشي پړو څه ته وي مشترک دا لفظ د هدایت مشترک شو بای کوم سات دیجیه دا لفظ د هدایت څه شوشو مشترک نه چې یوه معال نو قرینه پکاری کاري ته یوه قرینه هغه دا ده نسبتی پیغمبر او پیغمبر اوقرران ته وشي ددی نه بیالاره د مقصد مورادی او چې نسبتې الله ته وشي والله پورا کار کوي نبیاء مقصد تر سول سوی چې نسبت یو قرینا دادا چه عبارت کیوں گو رہا چه اللہ ته نسبت شوی دے که پیغمبر و قرآن تے شوی دے نوکہ اللہ تے نسبت شوی نبیاء تے نمورات ماناولا یعنی مقصد تر سول مقصد تے شوی او کچر تا کی پیغمبر و قرآن تے نسبت شوی د بیا مراد د مقصد لار سمول لکل کل قوم هر یو قوم د پاره لار خودن کې دی هغه وت لار سمای لار ورته سکے پیغمبر ته وې ان کلا ته دی ته مقصد تنه سره ول ولیکن الله يهدي ميه يشا مقصد ته رسول لچا کار دي ته صرف لار سمول شي خو مقصد ته رسول پ مقصد د لار باندې روانه ول نشي روانولله ور سوول د چا کار دی زوغ ب پو شوم دا ی وخت قری نه شو نامبار دو قري نه نامبار دو دومهکرری نه هغهه دا ده چې وګوره چې مفولستانی ته مطعددي شوي دی دو مفوله غواړي چې دایت سوو مفوله غواړي دوه نو م فولستاني ته مطعدې شوي دی ب زیات کوې واسط ته کممه فولسانانی ته مطعدې شووو او منسې پهې اللامهویللا نهوو ا ولا نو نو بس لارم مه منکې پهې نه شته مقصد روانه او رسول سوول لاکه اح دی نراتول مستقییم اح دی نراتول اح او سرات المستقیم افولی منسکی بکی لام او الہ صحیح او که منسکی بکی لام او سو الہو نبیابتن اغلاری والا مرامان مرادی لارا سمول سمول اغبتن مراد بی لکا انہ هادا القرآن یهدی لیلتی ہیا یادي للتتي کې لام په کشت نه شت په کریو باندې پو شوئ یووهکرری نه د نسبت شوه چې فلی وګوره چې الله دی او که غیر الله دی غیر د الله نه دی کاله په بیا مرات نه مقصد ته او که فلی الله پ غمبرو یاقرآو بیاې نه د مقصد لاره خدل او ګوره ب ذات متاددی شو دی کبل که ب ذات متاد شوو مپولساني ته نو مراد نمراتې کم مقصد ته او قبلبل وواې تم تاد شو مپولساني ته په وواسطې د لا د اله نو بیاې نمرات د مقصد لاره ف نه شوي دا بیم تم هی شو دا کرریې اول بیان نه معناګانو دویم بیان د قنو ګوره اوسپته و اما هدایتتو او هر چې هدایت دی په کمقيله لکه چې ویللیشنې دي چې دلالت موسیلهته إلى الموب هغهلار خدل لي چې مقصد هغه خدل دی خودل خدل چې الموسله مطوب چې سړی رس چا ته مقصد بیا ماه اوید دلالهو علاما یوس مطوب یا خدل دي د هاغ چې سړی رسی چا ته مقصد ته و اجمع ودي خلقو اتفاق کړي دي یارای اتفاق خدای با جوړو خبره و اجمع او د اتفاق کړي دي په دې خبره د دې زنه فست بیان دا قرایینو اعلی په خبره انه اذا نسب الى الله شكل نسبت الله ته شي نو یارد به الاول اراده کولی وش په دې سرسوشه و اذا نسب الرسول شكل نسبت شي نبی له سلام تاویل قران یارد به وقالو اوضی لي دي آ غ هو اضا دا دو مقرري نام ان هو اذا خد دی مفولستاني ش کله دا متادله شي مفولستاني ته بلاواې تتن راده اول اراده کوول به چې ببد سرته شي الاو ش کله دو مفول متعدي شي الاو د لا سره به دو دا پراده کوول شيسه شيوه دا اوس هغه غارزي ځای دی راغی ملاجيون وای یال کودکی گیما یو تمهید کی خودو ہدایت ګوره په دوه مان اوس کیږي دوی می وی قرینی ګوره دادی ملاجيون وای غص مونږ وی هغه هغه بره والا کس بره والا دی په لچتای والا کړه انا هغه ته چاو وی ویلم غرلوی دکو پیر بابا دا یو روایت دی بل روایت ډیر خطرناک ته خدای او خريزم وي پیر بابا لوی دې کی علم, علم لوی دی ما غو خدای دې د سیریان کوله که څنګه چې دی زریان اوس کوا ما چې پیر بابا لوی دې نو علم ځان ته سوئی او کوا چې علم لوی دی لوی پیر بابا هم سوړ کې سالین دی مې خدای دې د سیریان کوله که چې دی زریان کړ مولا ژوند اوسوي چې اوس په طالبان غوړه دی برامتن تو غورته الذی حدا نا السراط المستقیم ا غزا ته چې مونږ ته خوده لري ہدایت کړل مونږ ته دا حدا فایل څوک دی؟ ا دی صدیق قرینی ته وګورو چې نسبته چاته شوي دی نو مقصد ته نه مراد والا له ہدایت مراد مقصد ته سحو را سول شو کوڅه ورپسې وګورو اله لار یاران علیک ایلاده اله سراتل چې لا تو نو زم ما نته 나와ل نو وسو چلګو اول ما نه والو کو زم ما نه والو خذير ود سياريال کله څنګه چي زير سوال باندې پوره شوې لګره دو مقصد پکې داو خو په دې باندې وتا له پوي دي چې دا دو معنی دا دو خبرې مخې راغلې وګنن دا تمهید اول تمهید ساني اوس هاهونه نه زيره او نه دیځای کې انو زیرا که نظر وکړی شي دی ته چې ان هو منصوب الله تعاله چې د حان بت چا ته شوي دی حالله ته شوي دی نو بغې یو راده به الاول اول بیا په کار دی چې اوله معادې سکو اراده کو وه انو زیره او که نظر وکړی شي اعله دی خبرې ته حه به واې ته ته اعلله چې کله چې کمنو دا تعاد کړی شوي دی په واسط دی چا سره متعدی شوهره د دوی مقبول ته کوه سره الا سره ومناسبه دا ان يراد بهس شباتن د دوی معنا سکو اراده کو اوس ده حدان من کومه باندې والو اوله ما نه والو کو حیدکر یعنی قرینه اول وای چی اوله نه والا او قرینه ثانی وای چی یعنی عمد معنی اول قرینه موجوده عمد معنی ثانی موجوده <تضح> بونه شو یعنی تعرض د قرینتین راغې تعرض شاره نه قرینتین د قرینو کرینو سره راغې تعرض راغې اوس پس کو ګورخ پیو بو کول ته ګورم بلانو وی ولخ پیو بو ته د د د تو ګورخه تهوبه دی الله زمریه یاخ پیو بو ته کول یا خو دا سیو چې دلته عبارت په حزب د مضافته حدا کی زمیر چاته راجو الله تا اقا پت زمیر مضابونی لیهی او یو پت مضابونی رو با سیا اللہ توبا لکہ نور پیو بو تا کل تور وی کس پین وی لکہ حدا کی زمیر اغای سشیشو فائل زمیری مستطر و آقا زمیری مستطر مضابونی او یو مضابونی ام سکا پت کا توبا حدا نا یعنی حدا نا رسولو ہو حدا نا رسولو دا یو پر توک جوړهغول شو دو پر توک کم نه الله علله خودلته نې بس د ایاتې نه پټ کا لکه دا خو ن کاري ما ته نه خاري بس حدا نه سرراتتل مستقم ووایه بعد اله وای پهک نه دی دا بک نه دا سر دی کا کال کللو کاغذ را والله کاغ بهوګه دا اله وي زیات دی دا و زیات راغلی ده دا دا سړ نسې به جذباتو کې کلی شو والا دوه پې وبوت ت خوړی ډې پې اوغ کې که نه نو بیا و مړهې تقل لپچ تی یاره دوه جوابونه نه خو لکه لکه مړه د کچه جواب سړی چې وکې نو له خوند ورکې لکه سړی په خپله پته لکې چې داسې سور نه کوي لکه با خیر کې پهکی وې ب سره غونې ش دی خو لکه پته نه لږي پهما یو قدر دا حانه یا مقدر در کوی چې دلته داسې چې حادانه رولو هو صحی ده که نه روسلو هو حدا کې ظمرو غه سو فلو داغې مضاف پهسهکې حذف کې نو راوبې باې حدا نه دانا خو مپله وللی که نه نو حدا نه رسو هو نو علا به جواب کې صی شي که نسبت به حدایت چاته وشي پی غمرانو ته شي دا ځکه پرټئ چې الله چې ممونږ ته حدایت کې نو په ذریع د چا کوي د پی غمبررانو کوي نو لکه ځکه په کدا را او یو مه ال مزید تون لاکې دي ت یا دا کلمه د الا چې دا سوور له را وړې دهو دا نو دا نه کشته بس دا ختم ده ا مض تون وای دستې وایي سستې وای را وړی ده هسې تعاکید له تکویت را وړی ده وا بل جمومله په لنډوي د تووامه چې لا اخلو هذا ان تمماخ خوول هسې چلولې وای دا چلول نه خالی نه ده داسېشی دی چلول حکمتو پیل چلول دا ځان لیو خبر دا فلا تبلیغیان وی حکمت پا کہه. مطلب سو شیده چلول با که دا یو ځان له حکمت چې الحکمتو پیل چلول دا دا چلولو کو وی لایخ لو آزان تمحولین دا چی کمنو تکلف نه ندر مولا جی ون تکلفو کو کنن دا, دا, دا دزن لن اسی کارو کو تو دا دیر آسان خبرو دیر آسانو و دا دوم رگرانو نو و به دا دو مانینی دا غی دو قرینی دی دا قرینی اکثری دي کلی ني بس دا لن به ویلو خبره ختمه چې دا قرینی سدي اکثری دي کلی دا مطلب نه شي دی قرینی دا وجوبي قرینی دي چې دا رالن خامخه او معنا ول مرادي چې دا رال خامخه او معنا ثاني سوي مرادي نه نه د دینه خلاف کېدلې دي تا قرايني اغلبيه او قرايني اکثري او توي يني د دینه خلاف کول بالکل سدي جايز دي مطلب دا چې اکثر زایلو کده چې الله ته نسبت شو نو سم مرادی ما اول او چې پیغمبر ته نسبت شو مانسانی سوي مرادی ضروری نه دا کله الٹا کیدلې چې کله اله راغلی اله ولام راغلی نبي مانسانی مرادی چې نه راغلی معنا اول مرادی خو ضروری نه دا کله سره د اله نه معنا اول سوي مرادی لکه دا ز شو حدا مستقیم مسجد نه دا خبره دا دا قرائن سدي اکثریت قرائن کلیه ندې لا يخ نوازان تمحلن والصراط المستقيم هو الصراط الذي على الشارع العلام د دې ځانرستو همتن کې دویم ټکی او صراط مستقيم څه شی وو صراط مستقيم د صراط مستقيم لغوي معنی ذکر کړي معنی مراد ذکر کړي او مصداق ذکر کړي سوسی زونه شو درې یوه معنا لغوی بل معنا مراد معنا څه مراد او درې مې مصداق ذکر کړي څه ذکر کړي معنا لغوی موټروي ته وای موټروي ته سراط مستقیم جی ټي روډ جرنلی سړک بلکل روان لار چلند لار چې ارسو پیزي لکه انیغه چلند لار ته سراط مستقیم ملي کیږي ز کلې کا نو دی سودی سوود غلط شو او سړي نهلار ورته نو معلومه چې سر تپوس کومه چې ل کممه لاربانېلار شم که نه کمم لاربانې لالار شم ما لا رببی نه نه راله چې نګهړ شم دا س می ته و د سمونون اتې چې دی نه راول مست او دوی مو کارو ټکسی والله سره ناستو تکسسی والله سره که نه نو دغهېر شو او لکه چې ځای راهستدللی وو والله پته ته نو چې غدرې لکه زما ځای شو شو را وورې او به دې نه پوي دا ټکسی والے لپاره وګو لا څخه دې صدق الله لظیم ابي قرات اخيره کې خلق سووي صدق الله لظیم بي دي باندې ودا په ډريوينګ په اخيره کې صدق الله لظیم بس وګوي والله اسكي نو دېن السراط المستقيم سراط المستقيم نه معنا لغوي دا جرني لي سړک عاملار چې کومي چلندلار نو ادي ته ویلې کې او السراط المستقيم هو السراط الذي دا هغه لار دا شي يكون على شارع عام شاږه کومونو په چلندل لار باندې شارع عام شاږه کومونو چلندل اړوي تاسو به کوسو کې زنه زای کې لیدلي چې لیکلي وي يي شارع عام نه هي د لیکلي کوسو باندې لیکلي يي شارع عام نه یعنی دا عام خلکو لار نه دا یو سو کورونی داغي دا خاص وسو دا لار نه عام لار نه ويسلكه كل واحدين دا, دا شارع عام تفسير دی اور چلی گی گرزی با دیبانی روانی گی با دیبانی هر یا تان من غیر ان یکونه فیه با غیر ده دینه چه کمنو پاگی که التفات پی الاشعاب الیمینی و الشمال خیوه و گست یعنی چوکونه و مولونه دا پا کنیشت بسنی غصه دا لار دا موٹروی ده و هو لذی دا چه کمنو مانامورات ذکر کئی مانامورات ذکر کئی چه مانامورات دا شعر عام دا سرات مستقیم صدا و م شاغی کې نه افراط ته او نه تفرید ته صحیح ده که نه پسنی غلار باندې سړی مقصد ته په آسانۍ سره کیږي رسی او مراد د سیرات مستقیم نه آ غلار دا شاغی کې نه افراط ته ژوند د تیرولو هاغه طریقه شاغی کې نه افراط ته او نه بکسشت تفرید ته الزی که او هو الزی او دا هاغه ده چې یاکونو معتدلا بین الافراط و التفرید شاغه معتدل وی د زیاتی او د کمی کې یعنی نه په سختی و او نه پهې نرممیوي ډیره بین اافاتې په من د زیاتی کې و تفرید او په میز د کمیې وهذا ساده خوون سره داقات ې کرکي او کچھ دیر بعد.